Чудомир, хирургия. Компетентен е в работата си, бай мило, и поръчки има много, ама все. Е недоволен, все се оплаква. С велосипед да префучиш край него, ако рече, ще. Те фотографира ала-минут и ще излезеш същински без разлика. Като питне, котиката, като се поразкръчи, намигне с едното око штрак. И всичко е, готово. Само едно му пречи. Попива си, значи, Вътрешни промивки си прави, там. Не стигат париците за промивки на снимките. Посръбва си човекът. Енергично за живи и умрели се черпи, там му се губят часове и не помни коя. Поръчка за кой ден е обещал да свърши. Има една година, откак ме е фотографирал за лична карта и още не е готова. Тъй си ходя по света без самоличност, значи и ме тормозят полицейските и други власти. Откак почна пък с хирургия да се занимава, съвсем се обърка. Клиентела, дума, Динко. Вята работа. Невежество и мрак, вика. Не се, движило в среда и вестник не прочело. Иде, кай, оня ден дечко браснарчето. И ми дума, бай милю, кай, дай си, кай, албума да ти разгледам снимките. Дадох му го, рови го, прелистя го, най-после извади портрета на. Да скалицата от каменяк. Като си майстор, Кай, можеш ли и кратко отряза главата? Какта и главата, питам, и по какви съображения? Ще ти кажа, Кай, ама антърно и между нас да си остане. Сгодих се, Кай, миналата събота се сгодих за байсешувата слугиня. Хубаво момиче, Кай, уредно и инак не е загубено, но селянче е, знаеш, от колибите е фотографирало се на панаира, ама със селската синосия. носия. Със значи, с престилка и тям подобни, а на мене не ми е прието тъй, защото искам да. Пратя портрета и кратко на майстора в Пловдив. Да му се похваля един вид и да го, поканя да ми стане кум. Те искам да отрежеш главата на тази от снимката. Кай ще отрежеш и на годеницата, ще я лепнеш на нейната снага и ще я. Префотографираш. За очебийност един вид и по-хубаво да стане. Чувал съм, кай и че можело да стане такова нещо. А? Какво ще кажеш, клиентела? Няма как. Емерих, гласих, отрязах им главите, направих снимката. И операцията излезе горе-долу с ама не е там работата. Осложнения в професията се явяват, неприятности и не мога на време да. Приготвя поръчките. Инспекцията на труда пък наредила да се направят портрети на всички, работници по фабриките и да се залепят на книжките им. Добре, нямам нищо. Против, ама като се не намират материали. Ни стъкла, ни хартии, ни проявители. За економия почнах да ги снемам по 5-6 души наведнъж. Наредя ги един до друг, фотографирам ги и като ги приготвя, режа ги и на. Всеки го давам снимката. В една такава група беше и Гого Бузукът. Седна той, в средата засука му стаци, изпачи се и дума, бай милю, кай, хем хубаво да ме извъргалеш. Малко за смян искам да. Изляза и поуправен, че това лято съм ослабнал 7 килограма. Фърси, кай, искам да ме изкараш, че иначе не плащам. Направих снимката, засмях го малко, ретуширах му бръчките и ето го той, пристига. Като я видя и се развика, какви са, Кай, тия безобразия. Какво ето и нещо? Аз, Кай, магарели съм, да ме изкараш с двете уши? Не приемам, Кай, отказвам се едно, и тръгна да си отива. Успокой се, думам, не се вълнувай. Грешка е, дето си не харесваш ушите. Това сега е най-модерно, Анфас се казва и най-добрите фотографи го, употребяват. Абе, аз зная, кай, че е модерно. На мене не го разправяй, ама не ще да. Съм с две уши и тоито. То. Нека си остане снимката същата, кай, ама да не е с две уши. Ей, тои, дясното, кай, не ще да го видя. Ще го отрежеш, кай, ако искаш пари да вземеш от мене, клиентела. Няма как. Отрязах му охото за прилича на чучула и толкос. Една госпожа път не си харесва половината лице. До тук, кай, съм аз, ама. От тук нататък, цяла влашка циганка. Не ти чини, кай, фотографията. Повредена е нещо. Бре убеждавах я, бре и кратко, че това е специално осветление, че половината лице нарочно е поставено в сянка за ефект, най-после и кратко направих. Отстъпка и едва се съгласи да вземе снимката. За неят пусти. Професия Всеки се мисли за мис Европа и иска по-хубав да, излезе, отколкото е, мъчно се изтраива. Ти да си на мое място, вика, ще те. хване кроткият бяс. Ами! Е си представи казва, че та и жена ме накараше да, и кратко режа половината лице и да и кратко лепя друго, по-бяло. Какъвто тела съм беше, да ще и кратко търсе прилика... Че да е гласе да се схожда нос с нос, уста с уста и, тъна дотегна ми, дума, не е за работа вече. Ей сега ще пристигне друга, една пък. Пет пъти се мъча да и кратко фотографирам Келеша гол. Носи една стара, снимка на баба и кратко ли е, на прабаба и кратко ли е, когато е била пеленък, и иска да го снема в същата поза. Инак, да речеш, позата не е много мъчна, в три. Четвърти седи детето, разкръчено е срещу обектива, с лявата ръка държи, палеца на левия си крак, а дясната му е вирната нагоре, сякаш лови мухи. И, се хили среща като идиот, правихме струвахме, научихме го да си дига дясната ръка, ама нали не ще да, си хване палеца на крака с лявата, а е тегли все по-нагоре. Какво го не, е мъчихме, не ще и не ще. Дърпа е към корема и вместо да се смее. Ревена, поразия, ще дойде след малко жената, ама не ми се вярва да излезе нещо пак без. Хирургия няма да мине. Ще се реже е крак, е ръка, е цялата долна половина. На тялото от старата снимка и ще се лепи на новата, ама питам те, кажи ми, как ще стане тая работа, като детето там е женско, а това келешът му са. Келеш е момче, а...